Tudás univerzuma kifejezés rendkívül gazdag és sokrétű jelentéssel bír. Az ismeretek, gondolatok és felfedezések hatalmas tárházára utal, amely folyamatosan bővül és fejlődik. A tudás nem csupán a tudományos felfedezéseket foglalja magába, hanem a kultúrát, a művészetet, a filozófiát és a társadalmi tapasztalatokat is. A tudás univerzumának egyik legfontosabb aspektusa az, hogy milyen módon osztjuk meg egymással ezeket az ismereteket. Az információs technológia, az internet és a közösségi média forradalmasította a tudáshoz való hozzáférést, de ezzel együtt új kihívások is megjelentek, mint például a hamis információk terjedése. Amikor erről a témáról beszélünk, érdemes fontolóra venni azt is, hogy a tudás nem csupán passzív befogadás, hanem aktív részvételt és kritikai gondolkodást igényel. A különböző tudományágak közötti interdisziplinaritás lehetőségei különösen izgalmasak, hiszen a problémákra adott válaszok gyakran átfedik egymást, és egy új perspektíva nyújtása segíthet a komplex kérdések megértésében. Mi arra a kérdésre keressük a választ, hogy hogyan formálja a tudás univerzuma a világunkat, és miként befolyásolja életünket, döntéseinket, kapcsolatainkat. Továbbá arról is beszélgetünk meghívott vendégekkel, hogy milyen felelősséggel tartozunk a tudásunkkal, és hogyan tudjuk azt aktívan felhasználni a társadalom javára. Kérem, tartsanak velünk, hogy együtt felfedezzük a tudás univerzuma végtelen lehetőségeit. A stúdióban Kovács Dávid, Asszalos Edit, Kerekes Zsolt. Az adásban várjuk az aktív részvételét a hallgatóknak, az ismert elérhetőségeken, és a... 07.58 290 600 Kapitelsteller vom Candida auris. Ez nem egy uh, ismeretlen, idegen nyelvű név, vagy, vagy kifejezés, vagy hogy tetszik, hanem egy nagyon súlyosan fertőző gomba. Egészségügyi kor gomba, korházi gomba. Ma erről lesz szó. A mai műsorban a Candida auris-ről beszélünk. Meghívottunk Tóroszky, Dr. Tóroszki Ildikó, telefonos beszélgetés lesz. És miért ezt a gombát, ezt a Candida auris nevű gombát választottam, és, és beszélgetünk erről? Mivel az elmúlt. Két hétben, három hétben itt Romániában, Bukarestből indulva és Belgiumba felfedezve azt, hogy Bukarestben megint hazudtak az egészségügyi miniszterrel az élen, az újon választott egészségügyi miniszter meg se szólalt, de ne menjünk a politikába, ez a műsor nem politikai műsor, és ez a műsor nem arról szól, de tény is való, hogy lezárták azt a kórházat, hiszen ott a kandidát Aurisszal fertőződött meg a szőzően égési sérültek kezelésében, gyógyításában, szakosodott kórházban. Tehát a kórházi fertőzések. Talán érthető, ha egy sebészeti beavaszkozás után a beteg esetleg találkozik ezzel a kifejezéssel, hogy kórházi fertőzés. Mitől kell tartani az erdélyi kórházakban? Mire kell felkészülniük a betegeknek, vagy hozzátartozóknak? Igaz, nagyon sok dologról hallunk, és nagyon sok dologról mindenki beszél. Ír. Manapság mindenki ír a Facebookon, kifejezi a gondolatait, és ez ebben semmi nincs. Az a baj, hogy azokat, azokat a gondolatokat, amelyeket többsége kifejez, azokat szedett vedett tanultam meg az ember, nem könyvekből tanultam meg, nem szakemberekből szakemberek tanulta, szakemberektől tanultam meg. Persze vannak tisztelt kivételek, tisztelt a kivételnek, de most a na nagy többségünk, beleértve jó magam is, én is laikus vagyok ezen a téren. Sajnos sokszor voltam kórházban más mellett, So, sajnos sokszor voltam az utóbbi időben kórházban ápoltként, de soha ne fordult meg a fejembe hogy komolyabban a vírusfertőzés a gombafertőzés amit a kórházban össze lehet szedni mindig azzal voltam elfoglalva hogy legyen tiszta, legyen meleg víz legyen jó a kaja legyen egészséges a kaja legyen jobb, jobb az ellátás meg ilyen egyszerű, kezeljenek ember De nem foglalkoztam ezekkel a súlyos, láthatatlan dolgokkal, mint a gomba feltőzés. Szerintem többen vagyunk így. Mitől kell tartani tehát az erdélyi kórházakban? Mire kell felkészülnünk a betegeknek, vagy a hozzátartozóknak? Mert azt tudjuk, hogy, hogy a kötszert és a gyógyszert még mindig yeah. nekünk kell több esetben megvásárolni. Kisebb kórházakban, kisebb városok kórházaiban, községek kórházaiban. Én mondjuk nem biztos, hogy a nagyvárosok kórházaiban ez van, most arra nem térek ki, hogy a, ezek a pénzek, amiből a kórházak gazda, gazdálkodnak, máltalában nagy kórházakban van egy gazdasági igazgató, kórházmenedzser, és orvosigazgató, aki a szakember és a kórházigazgatója. De úgy tudni, hogy a pénzeket a megyétől a megye le, minden megye elnöke oszta le a kórházaknak a pénzeket, hiszen a korházak a megyéhez tartoznak, és a pénzeket azokat a helyi pénzekből és az államtól kapott pénzekből ország le. Ez egyik gond. A másik gond az, hogy a kórházak zöme különösen a nagyvárosokban, olyan épületekben működnek, amit elkobzotta az ország, az állam, nem a mostani az elmúlt állam, műemléknek titulált nagyon régen, század elő, tehát a múlt század előn Eleén épített épületekben foglalnak helyet, ami, amely felújításra szorul, és nem tákolásra, amit elvégezhetnek a jó akaratú igazgatók, kórházigazgatók, menedzserek, ahol tehetik. De vannak olyan helyek, olyan korházak ahol, ahol, ahol óriási hiányosságok vannak, mert egyszerűen az épület nem erre volt kitalálva, hogy mire használják. A mai Tudás Univerzumban arról fogunk beszélgetni dr. Turocki Irdikóval, hogy mit jelent kimondottan ez a súlyosan fertőző és a kezelésnek és az antibiotikumoknak ellenálló Candida auris gomba ő, amiről hallgat. Mindenki hallgat, és senki nem beszél. Három hétig alig lehetett hallani. A román médiában igen, lehetett hallani, olvasni, hiszen Bukarestben történt az, hogy lezárták ezért a kórházat, hiszen egy ott fertőzött beteget, ott ápolt beteget, A családtagjai, családtagja kimenekített, és Brüsszelben jöttek rá, hogy ő mivel fertőzött, és miért nem adnak rá a kezelések. Erről is fog lesz a beszélgetésben. Természetesen ma is, most is, ebben a műsorban is, a műsor után is a honlapunkon várjuk az önök visszajelzését, az elérhetőségeinken. De a honlapon is megírhatják a véleményüket. A honlap együtt website. De ha beírják azt, hogy Erdély Szabad Hang Rádió ha a keresőkben, akkor úgyis megtalálják a weboldalt, hiszen úgy tudják hallgatni a rádiót csak az interneten keresztül. De megírhatják a véleményeket a Facebookon, a rádió Facebook oldalán, a weboldalán, WhatsApp üzenetben, ahogy gondolják. Csak írják meg. És kérdezzenek. Biztos, hogy önöknek is vannak, lesznek kérdései. kérdéseik, akár ezzel a műsorral kapcsolatosan is. Ezzel a témával kapcsolatosan is. De... A Tudás elhangzó más témákkal kapcsolatosan is. Azért szólam a műsor, hogy önök kérdezzenek. És a meghívottaink megpróbáljának válaszolni rá velünk együtt. Műsor Kovács Dávid. Ildikot hívom telefonon. A Kandida Auris gombáról való beszélgetés véget, meg a kórházi fertőzésekről beszélgessünk. De hadd beszéljünk akkor a tényekről. Az első az, hogy, oké, okay, elterjedt a híre a román médiában, Romániában, ...ból egy betegen nem tudtak segíteni, így elküldték nyugati országokban, Belgiumban, hogy ott kezeljék, ahol megállapították, hogy kórházi gombát szedett össze, amely nagyon súlyos. A Candida Auris nevű gombát, amiről nyilván a román sajtó nem azért, mert szenzációt keresett, hanem szépen leírta a történéseket, mihelyest a magyar média az írott vagy íratlan média, mindössze egy nyúlfaroknyi hírt hozott arról, hogy egy beteget a bukaresti kórházból ezzel a gombával fertőztek meg, és nagyon súlyos, és ezért lezárták a kórházat. Elmondták, mint szenzáció, és leírták, mint szenzáció. Mindez az az elmúlt két-három hétben történt, de természetesen közbe az, hogy egy volt államelnöknek a temetése. Arról ne is beszéljünk. Tehát ez lenne a felvezető. És akkor lennének nekem kérdéseim majd. Jó, akkor kezdjük mindjárt a... egy kicsit pontosítanék. Mert hogy ezt a beteget, akiről szó van, nem elküldték. Ez nem így történt. Pontosabban az történt, hogy, hogy a beteg testvére kérte azt, hogy elvihesse a kórházból, ugyanis olyan rendellenességeket vett észre, amik ellen mondtak annak, hogy a testvére uh, gyógyuljon, javuljon. Na már most mik voltak ezek a történetek? Vagy az történt legalábbis én, ahogy követtem, uh, próbálom mondani időrend sorrendben. órendben, um, ez a meg 37 éves nőbetegről beszélünk, női betegről beszélünk, ő már hát valami másfél, majd két hónapja volt a kórházban, súlyos égési sebekkel, annyira súlyos sebekkel, hogy bőrátültetésre volt szüksége, és a donor szerepét vállalta fel a, a lány testvére. Na már most az történt, hogy megkezdődtek ezek a elültetési manőverek, csak hát javulás továbbra sem, sőt, a beteg állapota A testvére kérte, hogy közben felvette a kapcsolatot különböző szervezetekkel, pontosan nem tudnám megmondani, hogy kikkel, amit olvastam a szakmai oldalakon, felvette a kapcsolatot, és hát megszervezte a kiutaztatását a beteg testvérnek, tehát az égési sérült testvérnek. Ez nem ment mentesen, és akkor történt, a, mire nem képes, ugyebár a, a beteg hozzátartozója, hogyha, hogyha meg akarja menteni a testvért, az történt, és akkor jelentek meg az egészségügyi minisztérium oldalán azok a fotók, amik, amik a, tulajdonképpen robbantak, ugyanis, a, ugyanis néhány néhány a, a, olyan fénykép került az oldalra, ahol, ahol bogarak a az infúziós rendszereken, falakon, stb. stb. stb. egy súlyos égési sérültet, sérülteket. És ebben, eb, ebben robbant a bomba? Hát tulajdonképpen ez indította. Hát a, figyelj, akkor, amikor megjelenik az Egészségügyi Minisztérium az oldalán, ugyanis ez most már bárki személyesen, tehát közvetlenül nem, nem személyesen, hanem közvetlenül um, jelentheti, vagy közölheti a síralmaiban azokat a dolgokat, amiket nem tart, um, nem tart um, helyesnek, vagy nem tart um, természetesnek. Igen, mondhatni ezt is, ez a legjobb szó, hogy nem tart természetesnek, igen. Közvetlenül jelentheti, és hát ez történt akkor, hogy megjelentek ezek a fotok, és akkor így, indul, így, így indult el a vizsgálat, ugyebár. mi történik ezen az asztályon. Na már most uh, utána, hát uh, mikor, ezért mondtam, hogy robbant a bomba, mert hogy uh, mikor megtörtént az első, az első vizsgálat, hát akkor beindult a, beindult a Következett az, hogy akkor oké, a, a beteg szállítható nyilván a saját költségére, amit, a, amit, amit sikerült azt ö, ö, ö, sikerült addig összekérlegetni, vagy összegyűjteni inkább az erre való pénzt. Na ebben segítkezett a különbözögésre, tehát a szállít terve, meg stb. De, de maga, a, maga a, a belga kórházban történő Szállítás vagy átutalás az nem történt éppen olyan simán, hogy ó, emberek, itt van valaki, akinek, akinek, akinek az árabot nem javul, néz, tele van mindenféle fajta a korházon belüli fertőzésével, baktériummal és gombával, és akkor küldjük át Belgiumba. Hát ez így minden nem, nem, nem történhet meg, nincs ilyen, nem létezik ilyen. Hát hát én, ért... én nem küldhetek el valakit, Azért, mert, mert nálunk felülfertőzöttek a sebe is, mert a hozzátartozó észreveszi, hogy valamit nem gyógyul, és nem akarja befogadni a... A, a gezelést. Hát a bőrt. Tulajdonképpen a, a, a donorszertől azt a bőrt, amit áthültetnek, a, át, tehát ami kerül, az éget felületre. Tehát magát a bőrpótlást Tehát a, az eset semmiképpen nem ilyen egyszerű, hogy hogy én nálam nem működik a dolog, azt majd elküldem csak visimán Belgiumba. Hát ilyen nincs. Az Ez hittem... egyszerű, most már ne harap, így kell mondjam, hogy egy egyszerű, sima, beutat beteg, erről még csak nem is álmodhat. Hát éppen ezt szerettem volna én is kérdezni, hogy akkor, akkor gyakorlatilag a kórház ezzel akarta mentegetni magát, hogy biztos, hogy ők nem hibásak, és erről nem nincs igaz a, a hozzátartozónak és ezért is akadályozták meg a, a nehéz kis kiutaz, kiutaztatást. Ezt csak azért példázom, mivel tudom azt, hogy kolosz megyében az egészségügyi, állami egészségügyi pénztárból van egy szakosztály, nem tudom, a más megyében is vannak ilyen szakosztályok ebben az intézményben, de itt van egy olyan iroda, ahol dolgozik 3-4 ember, unalmas férfi ember és hölgy, akik azért vannak ott, hogy az hozzájuk forduló, államilag biztosított beteg, akik külföldön szeretne orvosi ellátásban részesülni, ők kiadják a papírokat rá. Tehát rá, aláírják, ezik a pecsétet, de nem fizetik ezt az utat. Ezt csak azért kérdeztem, hogy, hogy ez a kórháznak való szokásos elsimítása akart lenni? Vagy micsoda? Véleményed szerint. Nem tudom, erről nem tudok Hogy ez mi akart lenni, fogalmam a... nincs, nem tudom. Mert, hát az, mert az okot kerestem én most azért, hogy megértsük, hogy miért... miért Azokat is... az gondolom, hogy mi nem tudjuk. Tehát a, ezt nem, a, nem az én, én ezt nem tudom megválaszolni, és nem is az én tudom lenne, meg nem is vagyok ebben kompetens, hogy én egyszerűen csak követtem, hogy mi történik. Uh, mert hogy követem az egészségügyi minisztérium oldalán megjelenő uh, közleményeket, és hát akkor popáit mi van, itt mi történik. És akkor utána következtek az események. Igen, de nem... Ami, ami, ami, ami, ami azért nyilván, hogy azért figyeltem fel, mert ez nem egy, nem egy egyszerű történet. Na most, hogy ezt hoztad föl, akkor, akkor térjünk ki arra, hogy megértse ezt az egyszerű hallgató is. Én magam is, hogy megértsem, bár én, az én laikusságommal, amire azért még a interneten lehető lehetőségekkel utána olvastam, hogy mi ez a gomba, de inkább azzal lettem ellátva, hogy mit jelent a kórházi fertőzés. Kicsit beszélgessünk arról, hogy ezt a gombát egy egyszerű beteg hogyan kaphatja el a kórházban, mitől, Mit, mitől tartson a beteg, és a beteg hozzátartozója, aki, aki egy, mondjuk egy, egy műtétre um, fekszik be? Nem kell, most ez, ez, ez elég, elég, elég furán, meg durván hangzik, hogy mitől tartson, mert egy beteg nem azért megy a kórház, hogy valamitől tartson. nem, De, nem valamitől te, féljen, vagy csak tűnik. Tehát ettől nem Az kell tartson? Mi? Hát... Ja. A, a... Nem kell erre felkészülni? Ez, ez, ez nem egy jó kérdés, egy, egy olyan kérdés, amilyen nem lehet egy jó választani. Persze, hogy nem kellene természetes módon a beteg a kórházba jönni, és nem attól, hogy féljen vagy tartson valamitől, nem. E, hát, ha én, engem, és, és azért nem lehet szerintem általánosítani sem, mert nem minden kórházra jellemző, például a pandidauriszt kórházi belsőfertőzés, nem? Tehát nem minden kórházra Hát nem minden kórházra, vagy nem minden intenzív osztályra, vagy nem minden, uh, nem minden osztályra uh, jellemző. Há, ezt azt én nem tudom, azt... mert, de amit olvastam most az elmúlt napokban a neten, még olyan, olyan vírusról is beszélgettek, Romániában fel lehető, beszélgettek már, mint a netten olvastam, ami a húsevő, Vírus vagy? Nézd, itt most ne haragudj, de félbe is szakítalak, mert egyrészt ezek a netes beszélgetések ezek időnként nagyon elmennek a fantázia, nagyon fantáziadúsak, másrészt én ezeket nem is követem, tehát nem tudok bekapcsolódni egyáltalán. Jó, nem vagyok. Akkor tisztázzuk azt, hogy kórházi belső fertőzés. A kórházi belső fertőzés az, ami azért veszélyes, mert általában multirezisztens baktériumok vagy éppen gombak. Az, ami okozza a multirezisztens, azt jelenti, hogy. hogy, ellenálló. hogy Nem. E, igen, sok antibiotikumra, legtöbb antibiotikumra ellenálló, tehát a fertőzés maga nehezen kezelhető. Na most azért veszélyes a, a, ezen belül is, azért gond, azért gond a, a candida auris okoz, a, a aurisnak a jelenléte. Egy ilyen osztályon, mert egy rendkívül, amúgy is egy rendkívül ellenálló gondol, van szó, ami, ami szépen megtapad bármilyen felületen, képes egy ré, létrehozni, ott szépen tovább szaporodni, és ami ennél sokkal súlyosabb, hogy nagyon könnyen lehet, nagyon könnyen terjed, nagyon könnyen átvihető újabb és újabb felületekre, és ami még ennél is veszélyesebb, és ennél is nagyobb gond az, hogy egy normális immunitással rendelkező ember a nem feltétlenül fog megfertő, megbetegedni ettől a fertőzéstől. De abban az esetben, hogyha a, egy embernek, mint például egy súlyosan sérült betegnek, az immunitása csökken, nagyon csökken, stb. Ebben az esetben nem tudja felvenni a harcot ezzel a gombával, amit még, és az, az eset szépsége az, hogy itt tulajdonképpen, tulajdonképpen hiányoznak bőrfelületek, tehát hogyha fertőzés van, a gomba, ez a gombás fertőzés fennáll, akkor, akkor, akkor tulajdonképpen még a bőrvédelem sem létezik, nincs. És valószínű ez történt, amiért a beteg állapota nem jó volt, az ismételt bőrát és próbálkozások után sem. De... Na most már a gond az, és akkor ez már a negyedik probléma, hogyha bekerül a szervezetbe, tehát egy leromlott immunitású szervezetbe ez a gomba, akkor képes nagyon súlyos szövődményeket okozni. Mint tehát például. betegedéseket megbetegedéseket, tehát megbetegedéseket, lázas állapotot, mivel, mivel ugyancsak az immunrendszer bombázza, ezért a beteg még inkább gyengébb lesz, még inkább uh, fogékonyod lesz a különböző fertőzésekkel szemben. Na már most, hogyha ez mellett, és ez már az ötödik pont, ott van egy-két baktérium, mint ahogy volt is, ugyancsak, mint kórházi belső fertőzés, akkor ezeket a baktériumokat nyilván próbáljuk, ugyebár antibiotikummal uh, kezelni. Mert hogy a baktériumokat antibiotikumokkal kezeljük, nem? Okay. Na és akkor, akkor uh, a Többszörös antibiotikum kezelés az mint egy, mint egy tápot ad a gomba szaporodásának. Tehát ahelyett, hogy. Persze, mert, mert azok gombára nem hat. Tehát a gombára, a, kandidára, a gombára és ezen belül a kandidára is gombaölőszerek hatnak, nem az antibiotikumok. Értem. És Azt, ami, amit ami most már a hatodik pont, hogy a Candida, és ez nagyon jó lenne, hogyha tisztáznánk a Candida, van a kandida albicansz nevű formája, ami, ami aránylag könnyen és jól kezelhető, jól válaszol standard gombaölő szerekre, addig a, a Candida egyáltalán nem. És De... itt ez a probléma. És a hetedik pont, és ezzel be is a probléma sorozatot a Candida auriszt egyáltalán nem tesztelték ha azon az osztályon. És fenne tudja, hogy hol tesztelik és hol nem. ugye Ugyebár miközben, miközben tanulmányunk hívják fel a figyelmet arra, hogy igenis létezik, igenis ott van. És egy aránylag új, egy aránylag könnyen terjedő, a az agensről van szó. Mert a Candida aurisztnak hát van egy olyan, tudom én, ha jól emlékszem, nem több mint 7 éves története, ami rendkívül újnak számít. Tehát erre fokozottan kellene figyelni. Na de, hogy miatt nem, uh, miért, nem, miért nem követjük ezt, is, vagy miért nem követik ezt, és um, azokban a kórházakban, ahol nem követik, mert nem feltételezem, hogy ez minden kórházra jellemező lenne, az megint kérdés. Tehát ez már szakmai kérdés, hogyha, hogyha van egy intenzív terápiám, hogyha van egy egyetlen, egy olyan központom, ahol, ahol a súlyos égési sérülteket um, hivatottak kezelni, akkor is tudunk ennek a gombáról, a létezéséről, akkor ezt miért nem kösztenik, vagy miért nem keresik, vagy miért nem itt történik ott. De hogy megértse az egyszerű ember is, most én is uh, kérdezhetek. Tehát ez a gomba, akkor nem csak az égés, súlyos égési sérültek uh, őket ellátó... Ah, nem, nem. Nem, nem, nem, nem. Hát a 2022-es másik például egy másik kor, hát egy, a, egy szívsebizeti, szívsebizeti, szívsebizeti osztályon történt a, a esetről számol be. Esetekről számol be. Ahol, ahol különböző helyekről gyűjtötték be. Hogy kerülnek be? Tehát erről mit kéne tudjon az egyszerű ember? Hogy kerül be a korterembe, a kórházba ez a, ez a gomba, vagy a gombák? Be, Jó, hol, hát bevisszük mi most... az utcai ruhában? Buta én kérdés, most, de... uh, Én erre most nem tudok válaszolni. én erre csak azt tudom mondani, hogy... Hát, erre... C... Um, erre csak azt tudom mondani, hogy... Például, van-e arról tudomásunk, hogy... Van ilyen, hogy... Uh akkreditációs akredi skála. Ennek Hát van, most, van a... ilyen, mindenhol van ilyen, igen. Igen. Na most Romániában az egyes fokozat az, ami, ami teljesen, ahol minden teljesen rendben van. Ilyenkor Romániában tudomásom szerint nincs. És akkor utána jönnek a következő foklal, a hatodik nyilván az, hogy nem működhető, tehát nem működőképes, be kell zárni. Elmegy a ez a, a, a 2025-ben ez, ez a klinika, ez a kórház négyes fokozatot kapott. Ami azt jelenti, hogy működhet, de rengeteg, de rengeteg korrigálni való van. Na e... most lépünk egyet tovább. De miért tovább lépünk? Még egy kérdésem lehet ide. Igen. Tehát ezeket a, ezeket a vizsgálatokat az állami szervek végzik, vagy független szervek végzik? A kórház felelősségvizsgálatokat. Um, mivel állami kórházról van szó, ezért nyilvánvaló, hogy itt, itt létezik olyan, hogy mit tudom, egy közegészségügyi, higiéniai. Um, um, Felelősségi bizonyítványt kell Igen. ezeknek a kórházaknak kiállítani, igaz? Olyan kell kiállítani, hogy megfelelőségi bizonyítvány, nem? Tehát, hogy megfelel azoknak a követelményeknek, amik, amik, amik, amik, amik, protokollszerűek, nem? Na most ezek feltétlenül megvoltak, mert, mert ez meg kell hagyod mindenhol, minden osztály, minden kórházak. Papíron megvoltak. Tehát ugye nem csak kórházakban, hanem rendelőkben mindenhol. Tehát nyilván, hogy állami szervek. Mert hogy állami a kórház is maga. Na most én, amit akartam kérdezni, lépjünk tovább. Itt most ja. Jelen pillanatban, jelen pillanatban Romániaban olyan kórházak vannak, amik már, amik már, hogy is mondjam, jócskán idősek nem? Igen, bontásra készüllek. Igen. Igen. Ott ahol, uh, ott, ahol egy kórház azzal olyan problémái vannak, olyan problémákkal küzd, hogy ajtót kéne cserélni, hogy ablakot kéne cserélni, hogy, hogy, hogy fel kéne újítani a földőszobát, stb. <gül> akkor ott, uh, és erre nincs pénz, akkor, akkor miről is beszélünk? De akkor a jelenlegi egészségügyi miniszter arról beszél, hogy a, a, a kórházi betegek e, e, e, ebéd, ebédjéből evetői is. Na is jó, hát érzetés. ezt tegyük félre egy kicsit, mert ez tényleg így van. Hát de művel, ezek, hogy ezek ilyen népszerűsítő faktorok. De ezzel gyarogat, van tele a média. Érezni, hogy vele törődnek. De ebben az esetben konkrának például vele törődtek. Mert amikor megjelentek ezek a fotók, azonnal megtörtént az ellenőrzés. Nem? Tehát én a kórház kaját, Nézd, nem az én dolgom ezt megítélni, hogy ez Persze, hogy nem, kis csak kis, hogy ezzel van van a és média. Ez nem az Igen. én dolgom. Igen. De, de, de, de bennem is vannak kérdések, természetesen magam fele. Hogy mi van akkor, mi van akkor ha, ha ennek, a, ennek a testvérnek nem sikerül mozgósítani egy halom. Vagy mit tudom, én, nem kér segítséget, és nem sikerül, nem sik és, és nincs, nincs, nincs utolsó gondolom végső lelkesedésébe, vagy mit tudom, én, uh, nem jut eszébe, hogy oké, okay, rendben van, hát nem, nem adtok nekem zöld utat, akkor én vagy jelentem az egészségügyi minisztériumnál, hogy mi van itt. Mi van akkor, ha nem jut ki Belgiumba? Mi van akkor, ha nem robban a bomba? Akkor megmondom, mi van, működik tovább minden, ugye, hogy eddig volt, és akkor, ha a beteg nem nyújultak, akkor, akkor ért, hogy ilyen volt az állapota, nem? Szóval ezek, ezek, ezek bennem mindig ilyen, ilyen, ilyen bennem motoszkáló kérdések, hogy, hogy tényleg minden rendben van? No. Szóval, nyilván, de... hogy ezért motoszkálnak bennem a kérdésekben, ha én kórházba szeretnék menni, akkor nem ezzel a kérdésekkel szeretnék foglalkozni. Egyszerűen, egyszerűen bizalommal szeretnék oda, menni szeretnék. És főképp, főképp, hogyha egy intenzív terápiáról beszélünk, egy, egy, egy, ilyen, egy ilyen osztályról, ahol, ahol baromi nagy a felülfertőződésnek az esélye és veszélye, akkor mi van? Engem bennem az is kérdés, hogy mi van azzal, aki Idéző jelesen pendreket, mert ugyebár most már lezárták ezt az osztály. kész. Addig, amíg, addig, amíg, addig, amíg a sikerül a... Felülvizsgál a tart, igen. Felülvizsgálni, és, és nézd, És akkor itt van megint, hogy megint probléma előnni, kezdünk vissza az Unifán botrányra. Bot itt megint probléma volt a feltöltlenítéssel is, mert mert nem, nem szabvány szerűen történt. Erre ki akartam én térni, Tehát, hogy állít, azt állapítottam. Igen, de én ezekkel nem tudok vele szenni benni, csak ilyen, ilyen döbbenetek és kérdések, hogy akkor mi van? Akkor mi történt? Már annyi botrány volt ilyen, ilyen területen. Annyi botrány volt már. Hogy akkor hogy is van? Akkor, akkor mi is történik? És akkor még, még van egy kérdésem hogy uh, azt most már egyértelmű és nyilvánvaló, hogy jó, kemény büntetést kapott ez a, ez a, nem tudom, a kórháza vagy osztály, vagy nem tudom, hogy az emberől, hogy, hogy vannak a pénzügyek. Ne váltották állítólag benne a, a kórházi igazgatóját is. Nekem az a kérdés az, hogy ez milyen pénzből történik ennek a büntetésnek a kifizetése, amikor nincs pénz felújítani egy Hát pontosan abból a pénzből, hogyha egyszer az a szerv, aki elvégzi az ilyen ellenőrzéseket, amiről az előbb szó volt, állami szerv, állami kórház, így az állam megbüntette az államot, így nem fizeti ki senki a büntetést. Egyetem. Jó, én ezt nem tudom, ez nem csak kérdés, hogy ez nyilván, hogy erre esett, meg fogalmam nincs, hogy ez hogy történik, csak mint kérdés szinten. Hát, jó, de hát... ez, ez, ez nem egyértelmű, hogy mag, sajnos. Nem, nekem követke. nem egyértelmű, mert nem tudom, mert, mert ezekben a dolgokban nem vagyok járatos, tehát számomra nem egyértelmű. Elképzelhető, hogy így van, de számomra annyira nem egyértelmű. <gül> hát, jó, akkor mondjak egyebet, már, ha már régés is sérültekről beszélünk, nem? Igen, hát én, a... én nem egy Orvos, tehát én nem értek annyira Az hozzá, de elmúlt jó. időben azért voltak, igaz? Főképp a Covid ide alatt, a Covid járvány ide alatt azért volt egy néhány tűzvíz beleértve kórházakat is, nem? Igen, ami, ami megint nagyon súlyos fertőzésekkel járt, és e, így van. Igen. Na már most a, ez csak azt szeretném mondani, hogy nem tudom, ha, ha ismeretás az, hogy mivel hogy á, most, most tényleg csak az állami kórházakról beszélünk, Hát az elem kórházaknak körülbelül 100 nincs tűzvédelmi engedélye. Nem tud lenni. Mert nem felel meg a kritériumoknak, mert régi. Műemléké. Mi gondoljunk ebben el, van. mit jelent ez. Az Isten adjon meg, mondom én, egy újabb járványtól, amikor, amikor, amikor megint tele lesznek, és megint ilyen, ilyen, ilyen, ilyen kemény terhelés alá lesz téve, majd mindenféle fajta hálózat. Ugye? Ami villanyhálózat, aminek meg kell bírnia minden gépet meg kellene. Körülbelül, körülbelül felének nincs. Milyen? Én tudom azt, hogy kolozvári szinten nincsen, mivel mindegyik kórház, beleértve még a sürgősségi kórházat is, műemléképületben van. Ezt honnan tudom, hogy a politikum, a helyi politikum nagyon-nagyon Sokszor elmondta az utóbbi időben azt, hogy de igenis felépítik az új kórházat. És mint kiderült, még a régi a a, a Zsaszkú, vagy a kommunista rendszerben, vagy nem tudom most hirtelen, hogy nevezzem rendszerben épült kórházban, sincs tűzolosodsági védelem, pedig az a kórház az 10 emeletes. És ott sincs. Ezeket tudom a, a, a, a feljegyzésekből. De ugyanez érvényes más erdélyi öreg. Tehát akkor, akkor elmondhatjuk nem, hogy oszály hogy, hogy szintű problémánkon kívül. Mert tulajdonképpen rendszerszintű hibákról van szó. Még egyszer, mert itt megszakadt az utolsó szót, nem... Igen, nem... tehát akkor, akkor kijelenthetjük bátran igaz, hogy itt rendszer szintén hibákról van szó, amikor nem feltétlenül hiszem, hogy ezek orvosolhatóak most néhány hónap, vagy esetleg néhány év alatt. Tehát azzal, hogy, hogy valakinek hull a feje, leváltunk valakit, azzal egyáltalán nincs megoldva semmi, az csak... Részben, hmm. részben, talán részben. Talán részben. Hogy Talán léze, mert az, is, az, az végül is az, hogy, hogy, hogy mire tasztalunk, mire nem, az, az is függ valakitől, nem tudom, hogy kitől, ez, nem tudom, hogy kinek tartozik a feladatai közé, akkor, amikor tudjuk ezt a, ezt a veszélyt. Minden esetre igen, eléggé cigi volt a belga válasz. És mi lesz, akkor akkor... Az, akkor... Jó, ez egy kórházról van szó, mert, a, mert, a, mert az, az, az derült ki, vagy az került, fel, az került a felszínre. De ha ez ennyire súlyos és ennyire veszélyes, akkor megtörténhet ez bárhol, nem csak ott abban a kórházban. Megtörténhet, vagy nem történhet meg? Ahol van, megtörténhet. Ahol nincs, nem történhet meg. Így nyilván, hogy főképp az olyan, az olyan a osztályokról van szó, ahol ahol különböző orvosi műszerek a, által zártüzedik meg az amúgy is súlyos állapotban nevű beteg. Tehát intenzív segítségek, intenzív terápiák, stb. hasonló. Tehát megtörténhet, nem történhet. Igazából az lenne a. nem tudom. Tehát erre megoldás nyilván, hogy Én csak javasolni sem lehet, azt akartam, de mi, mi, és mi lenne, hogyha, hogyha a következő rendelet arról szólna, hogy mindenhol kell tesztelni, minden ilyen osztályon kell tesztelni Candida aurisra. és akkor arra gondoltam, hogy na jó, hát ez talán megoldás lenne, viszont akkor akkor nagyon hány kellene bezárni. Az viszont nem megoldás, mert az embereket azért csak elkövetelket csak el kell látni. Másrészt meg, másrészt meg arról is van, arról is szól, szól néhány tanulmány. Például, például konkrétan a Aurisza. ugye már hogy <coughs> a azok, a, azok a, a statisztikák, amelyek a, a, az európai államokban való előfordulását vizsgálják, a Candida hát ott van Románia, ott van a, a legutolsók között, tehát a legkevesebb, legkevesebb ilyen kórházat detektáltak, és nyilván az, mert ott van zárójérben a megjegyzés a is, hogy talán, talán nem feltétlenül a, nem feltétlenül, a, a helyesek ezek a, vagy nem nem feltétlenül történt mindenhol. Most nem akarom ezt nagyon ronda szót használni, hogy nem biztos, hogy őszén, nem biztos, hogy ezek a statisztikák igazak. Ugyebár. Mert, és azért nem akarom ezt használni, mert mert, mert nagyon szégyenletes. Miközben tudom az, hogy hogy Igenis, azért, azért vagyunk a sor végén, azért nincs nálunk kandida, mert nem tesztelünk rá. Lásd például ilyen esetben is, ezért, ezért mondtam, hogy kíváncsi ennek, hogy hány ilyen osztályon, ahol ténylegesen um, végzetes kimenetelül lehet a kandida URIS jelenléte, az ilyen mondta, hogy hány ilyen osztályon, milyen a tesztelik, vagy hogyan arállik azok az osztályok száma, ahol tesztelik azokhoz, képást, ahol nem tesz elég. Hát inkább ezek lennének szerintem kérdések. ha nagyon őszintén és nagyon, ha hát nem csak örülnek kíváncsi, hogy mit teszik a beteg, hanem arra is, hogy például hol van pöndidauris jelen, és hol nincs. Mert, hogy a, van néhány baktérium, amire már csak legyintük, hogy persze, kórházi belső fertőzés nem is tud kijönni a nélkül. De a baktériumok esetében, hát így vagy úgy, mégis a könnyenhoz eset, mert talán sikerül a sikerül a kezeléssel, valamiképpen megoldani, vagy krónikusá válik, és akkor csak az akutizálódó eseteket kell kezelni, akkor, amikor már, már, már tünetet okoznak, akkor a tünetet okozó problémákat kell kezelni, de akkor esetében messze nem így van messze nem így van, mert még a, a gyógyszer, amit, amivel esetleg meg lehet próbálni, hogyha már szisztematizálódott, tehát hogyha már elterjedt a szervezetben, ähm, akkor, akkor kérdéses, hogy, hogy az a legyengült rendszerű beteg megbírja azt a kemény, a kezelést, aminek úgy szintén sok nem kívánt mellékhatása van. Szóval ezek, ezek reális problémák, és visszatérve, hogy igazából, és uh, itt a gond az, hogy, apropó az első kérdésre, hogy magyar média és nem magyar média. Itt a gond az, hogy ezekkel a, nem is szenzált igen, jól mondtad, mert ilyen nagyon szenzációk keltő és nagyon szenzáció hajhelyzet címek vannak, hanem, hanem uh, ezeket szakmai körökben kellene minden szinten tárgyalni, szerintem, mert um, de szakmai körökben nincs erről, erről nincsenek beszélgetések, bizonyára, nem... bizonyára bizonyára hogy vannak, bizonyára hogy vannak, csak nem éppen eredmények kell legyenek, mert, mert folyamatosan erről van terítéken van, szinte minden egyes alkalommal, amikor találkozunk, akkor és szóba kerül, csak hát nem eredményesek vagy, én igazából, nézd, ez egy nagyon ahogy az előbb uh, említettem, ez egy ez egy nagyon nagyon nagyon nagyon, nagyon összetett kérdés, ami ami az elmúlt évtizedeknek rossz, rosszul adminisztrált um, egészségpolitikájának az eredménye. Tehát itt tizedekről van szó. Nem évek alatt a, a Candida uh, az néhány éve, de, de maga ez a rendszer szintű probléma, a kórházi belső fertőzések problémája, a szerek problémája, a fertőtlenítés módjának a problémája az már abszolút rend, rendszer szintű. És én nyilván, hogy nagy szerepe van az, hogy ki igazgatja a kórházat. Mert ugye van a és van adminisztrátor, vagy menedzser, vagy ügy, ügyvezető igazgató. Na most a kettő, ha jól tud összhangban tud dolgozni, akkor ezeket a hibákat, ezeket a problémákat talán sikerült kézben tartani, vagy megpróbálni kézben tartani, ha van erre anyagi fedezet, ha nincs, akkor, akkor nincs. De, de a, kórháza, a kórházak az, én úgy tudom, a hallgatóktól is úgy tudom, hogy a kórházak általában a, a megfelelő megyéből, megyétől kapják az, a leosztott pénzeket. Ezt nem és, tudom. És az állam. Erről más kell megkérdezni. Nem Jó, tudom. ez most nem a kérdés, hanem maga az, hogy oké, okay, van egy kórházmenedzser, én azt akartam kérdezni, a kórházmenedzser akkor a szakszerű menedzser és az igazgató az, az, az, az én tudomásom szerint az, az szakmabeli kell legyen, tehát orvos. Ugye van két igazgató, orvos igazgató és egy vezető igazgató, aki Hát nem akkor, nem akkor nem jól orvos, értettem. Tehát administratív igazgató. Igen, akkor jól értettem. A a tudomásom a szerint igen, de ezt meg kell kérdezni valakit, aki kórházi. Hmm. Berkekben illetékes. Igen. De. Én úgy tudom, hogy ez, ez így van, hogy az egyik menedzser csak nem orvos menedzser, hanem menedzser. Lehetséges, ez második most szerintem, ez nem lehetett így megoldani. Tehát. Nem vetíthető vissza ez mind arra, hogy volt ez a, a ez a, a Hogy hívják a vegyszert? Említetted a nevét, csak most itt nem be, szembe, nem vagyok a jártos. De a fertőtlenítőszerekkel a, a, a cirkusz, nem? Há persze, az volt, ez szintén az Unifarmnak a cirkusza volt, most szintén az Unifarm látja el, de pontosan nem tudom, hogy a, annyit tudok ugyancsak az egészségügyi minisztérium oldalán hogy nem megfelelő fertőtlenítőszereket használtak. Aztán konkrétan, mit kellett volna használni és mit használtak helyett, azt nem tudom. Mert az, hogy megfelelő, vagy nem, nem megfelelő, azt a, nyilván, hogy az a szabályi terület, a szabályi jöjjel elő. egy végül is az igazgató kéne, vagy az ő beosztutja kéne... Az ügyvezető vezető igazgató, igen. Kéne ellenőrizzen. Igen. Érdekes, hogy összekapcsolódnak a dolgok, illetve nem érdekes, hanem szomorú. Évtizedekre visszamenőleg összekapcsolódnak a dolgok, igen. Pontosan mi az egyszerű ember? Erről, erről nem tudunk, még sok mindenről. Nem erről. baj. Nem baj? Hát figyelj, most, most ezt nem kell komolyan venni. Hát nem tudunk, talán nem is, nem is ez érdekli. Az egyszerű embert, aki, aki szerintem az érdekli, hogy legyen hogy, hogy hogy biza, nem? Nem bizalma ahhoz a porházhoz, ahova megy, vagy ahova beutalják, vagy, vagy, vagy, vagy egy kicsit aggódjék. Na most ezt azért hangsúlyozzuk, hogy nem minden kórházban ugyanújálnak a körülmények. Mert nem azért, hogy az, az akreditáció skála egytől fakik. Ugye bár, hogy, hogy ne legyenek kórházak és kórházak közötti különbségek ebben az esetben is. Hmm. Nem mindenhol, nem minden kórházba fordítanak ugyanakkor a gondot például a nem minden kórházban fordítanak gondot, például látogatásra. A látogatás miként kérje, hogyha azt mondtam, csak mehetünk be, csak maskál mehetünk be, csalt, mit tudom én. Közben ez a normális, ez a totál normális. De te erről sem tudod egyszerű ember, ő akar menni. Igen, hát nem ez volt, nem ez volt a probléma a, a, a, a szóvi gyárvány ideáltól, és nem megfelelőképpen tudni nem megfelelőképpen. Ó, oh, erről nagyon sokat írtál és én Igen. Nagyon Tehát akkor nagyon sok. Tehát akkor nyilván, Igen. hogy akkor jönnek a nyilván, hogyha nem megfelelőképpen kommunikálunk, akkor egyértelmű, hogy, hogy ezen belül kerekedik mindenféle fajta összes küvési történik, nem ismerse és is és hazud. És akkor mi történik az, hogy ez meg, az, meg úgy, mert, hogy ez, mert hogy az, és akkor jönnek az árhérek, és akkor ha én nem megfelelő kommunikációval nagyon-nagyon lehet az bizalmat veszíteni, amit nagyon-nagyon nehéz visszaszerezni. Igen, ennek vagyunk a... ennek vagyunk kitéve nap, mint nap, hogy egyszerűen en, nem tudunk semmiről, és akkor valami megjelenik, és az úgy van tálalva, hogy milyen szenzáció. És... De az igazság, az igazság, ami valós, az valós, de az meretott ott, is van, hogy mi az, amit lehet tenni uh, ellene, vagy mi az, ami, uh, ahogyan ez me megerőzhető, meakadályzhatós, hát több esetben is. Uh, Nyilván, van, erről van szó, szóval, hogy az, a, vannak látogatási időszak, akkor, amikor bemész egy ilyen helyre, intenzív és akkor akkor akkor akkor a megfelelő is alkalmazkodsz a szabályokhoz, igenis felveszel az egyszerhasználatos kapucskáját, igenis felteszed a maszkokat, igenis felveszel a kesztyűt, stb. Ezen belül, meg hát az orvosi műszereknek a, a feltöltönédésén azokat az megint egy más dolog, ugye? Mert még van, igen. Szóval itt nagyon, tényleg nagyon bonyolult és nehéz most már, um, ahogyan tovább. És, és időt fog igénybe venni, és sok pénzt. Tehát itt anyagi háttér nélkül beszélhetünk, bármit, bármeddig anyagi háttér nélkül, ez hát, csak a büntetésekkel ez totál, de totál eredménytelen fog lenni. Hát bünt, büntetéssel, büntetésre, vagy büntetésre, büntetéssel, az nem válasz. Ezt, ezt még a kisgyerekek is tudják. Így van. De az államnak ugyebár nem fogyhat el a pénze az egészségügyre, úgyhogy arra, arra be kellene fektetni. Csak az a pénz olyan helyekre kéne kerüljön, és olyan kezekbe, akik azt úgy tudják beosztani és kezelni, ahogy azt kell. Ezért mondtam, hogy állítólag a megyei elnökök osszák le a Bukarestből kapott pénzeket, akik euh, szerény tudomásaink szerint, de mindenki tudja ezt, az a politikus, aki a megyei elnök, az egy politikai párt képviselője, nem pont egy szakember. Valószínű, nem tudom. Na jó, Ennyi elég. <tos> Több persze, hogy elég, de még beszélgethetném. Candida auris, egy gombafaj, amely az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kapott, mert korókozó, súlyos, főként kórházi és idősotthoni fertőzéseket okozhat, főleg legyengült immunrendszerű betegekben. Neze, nehezen kezelhető, sok törzse rezisztens a gomba ellenes gyógyszerekre, antifungiális szerekre, ezért a fertőzések terápiaja nehéz. Környezetálló, hosszú ideig életképes marad a kórházi felszíneken, eszközökön, így könnyen terjed. Tünetei, fögnek a fertőzés helyétől, véráram, sebek, fül, légútak lehet láz, hidegrázás, gyengeség, amely nem javul az antibiotikumokra. Azonosítás Hagyományos laborvizsgálatokkal könnyen összetévezthető más kandida fajokkal, ezért speciális diagnosztikai módszerek szükségesek. Terjedése főleg közvetlen érintkezéssel, fertőzött beteg szennyezett felületek. Az Egészségi Világszervezet 2022-ben a kritikus prioritású korokozó közé sorolta, mivel gyorsan terjed, nehezen pusztítható el, és több, több gyógyszerre is ellenálló. Ezeket jó tudni. Tisztelt hallgatok most a mai műsor végén. Végülis ezek voltak a fontos, kiemelendő gondolatok.